الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على مبعوث رحمه للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى اهلهم الطاهرين وعلى اصحابهم الكرام الذين لازموهم ملازمه تضيم لصاحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا اما بعد اوصيكم كما ينبغي أن اوصي نفسي بتقوى الله تعالى وطاعته أيها الاعزاء بعدكم ان نشكر الله سبحانه وتعالى نرحم رحمه wisizon aidadi tukazipeleka kwa mtume muhammed sallallahu alayhi wasallama ikhwatati karam tu wakati ka aidii aidii ambayo imegongana aidii mbili katika siku moja aidii udhia na siku ya na umma wa islamu una wajibu wa kutekeleza ibada zote mbili salatu ambayo ni sunna na salatu jum'a ni fardhi lilmuqim kwa mtu ambaye ni mkazi katika mji basi ni fardhi na atatekeleza ndio zanga katika imani tukiwa ndani ya siku ya idi kitu ambacho nimependa kuzungumza kwa ufupi sana ni kwamba ibada ya haji Ndiyo kelelezo cha familia bora zaidi ibada ya haji Ndiyo kelelezo Cha familia bora zaidi ibada ya haji mamalikah leo tuko ndani ya idi lakini ukiangalia sura nzima ya yale yaliyopatikana katika ibada ya haji ni kielelezo cha familia bora zaidi. Familia ambayo sisi tunatakiwa tuwige Na ni wajibu kuwiga Na sio wajibu tu kuiga, hatakutenda matendo yao yamewajibisha kitu tu yatende. Hali ya kuwa ilikuwa natendwa na familia ya watu watatu, baba, mama na mtoto. Tangazo la ibada haji imeanza kwa Ibrahim alayhi salatu wasalam. Ambe ndiyo mtoto. Ambe ndio baba, alafu yakafuatia ya matendo ya mama amben hajara na mwanae amben Ismail. Ibrahim alayhi salatu wasalam ni miongoni mwa viumbe wawili wa zaidi kuliko viumbe wengine wote. Wa kwanza wao ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa wao ni Ibrahim. Watakaza Allahu Ibrahima khalila Allah Subhanahu wa ta'ala alimfanya Ibrahim kuwa ni kipenzi chake. Isitokee kuna baadhi ya matendo kadhaa hata mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama anamwiga Ibrahim ambaye ni Abul Anbiya. Ikiona matendo ya haji Koi anayataka kujifunza familia iliyokuwa bora zaidi basi hakuna familia iliyokuwa bora kama familia Ibrahim na cha ibada ya haji tumeamua tuzungumze haya kiamu, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tukizingatia kwamba ndiyo familia ambayo muislamu mwenye kutakaradhi za Allah subhanahu wa ta'ala na akakusudia yeye na familia yake waende janna بس ونفاسوا كوiga familia ya Ibrahim alayhi salatu wasalam Allah subhanahu wa ta'ala natambua kwa masikio ya kiama kuna familia zitaenda peponi Anasema walladhina amanu wa atba wa wattaba'atuhum wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biiman alhaqna bijim dhurriyyatukum wama alatnakum wale ambao wameamini na kizazi chao au watoto wao wakawafatisha kwa imani yani wewe na familia yako una imani nzuri ni mcha Mungu na watoto wako pia wakafata nyendo zao kutokana na mafunzo yako kwa wao Alhakna bikum tutawakutanisha siku ya kiyama we na familia yako mtakutana jana na mtatambuana hasa huyu ni alikuwa babangu, huyu alikuwa ni mamangu, huyu alikuwa ni mke wangu, huyu alikuwa ni mtoto wangu. Alhaqna bihim. Na wala na chochote katika vitendo vyao. Lakini pia katika aya nyingine Allah Subhanahu wa ta'ala anasema jannatun yadkhulunha wa man min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Peponi, wataingia na wema katika baba zao na mama zao wake zao na waugume zao na watoto wao ukitaka uende janna pamoja na familia yako basi hemu iangalie familia ya Ibrahim alaihi salatu wasalam na matukio ambayo Qur'an imetudhusuria ime, ime, ime tu yasome kutoka kwao lakini sio vivyo hata waliokuwa katika ibada haji Wamefanya vitendo vyao kivitendo wamefanya wamepata nyendo zao kivitendo Familia Ibrahimi inatuonesha baba makini sana Familia Ibaragimu inatuonesha mtoto makini sana Lakini familia Ibaragimu inatuonesha mama makini sana Umakini wa baba wameanza pia alipokuwa mdogo. Hakuona tabu, hakuona ajizi, akawalingania jamaa zake. Na mwisho malinganizi, jamaa wale waona hakuna la kumlipa, isipokuwa ni kumtia motoni. Allah akamnusuru, akakuwa katika msimamu wake huo huo bila Mpaka anakuja kuipata familia. Anamoa mke wa kwanza, mwanamke bora zaidi. Badaye anamooa mke wa pili mwanamke bora zaidi. Wanawake wote hawa kwake walikuwa ni bora sana. Ni wanawake wenye subra na wenye utamungu wa hali ya juu katika wanawake bora katika wanawake bora, basi hao wa Ibrahim walikuwa pia ni katika wanawake bora zaidi. Ibrahim alayhi salatu wa salama kidumu katika kuelekeza umma aliyokuwa nao ya itikadi saihi ya Allah subhanahu wa ta'ala na akawa na msimamo na ile waliokuwa analingania Kawalingania jamaa zake wa karibu wakawa hawaelewi akioba baba yake na akawa akimuombea dua pia akimtakia msamaha pia lakini mzee hakuelewa mwisho akamwacha na mkono lakini ile jamii ambayo pia haikuelewa ulinganizi wake akaitenga Ina buraha burao minkum wamima taabuduna min dunilla. Sisi jike, na nyinyi. Sababu ya kuwafanya wao wapige pande ni kwa sababu wao waliokuwa naamini Mungu wa siye Allah subhanahu wa ta'ala wanaabudu masanamu. Huo baba aliyekuwa na msimamo wala hapindishi. Koyo baba bora ukitaka kuwa bora lazima uwe na msimamo wala usipindishe wala usijali watu watakutenga kwa gani wala usione taabu kumtenga yule ambaye ana na Allah na mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam Kudumu kote katika mitihani akakubali pia fadha ya Allah subhanahu wa ta'ala Miaka yote muda wote hana watoto miaka mingi lakini haikotokea hata kusikitika kwa nini sipwe mtoto la ameridhia ameridhia qadaa ya Allah subhanahu wa ta'ala baba makini anapaswa pia ridhia qadaa ya Allah subhanahu wa ta'ala leo mtu anaoa mke wake akipita miaka miwili tu hajaza basi ni kumfukuza na kumtukana na kumjejea, wakati mwingine kumbe Allah hajapanga tu ambe mtoto kwa kipindi hicho kwa sababu huyu mama si anayeweka mtoto mulendani, ndani a sababu ya sababu ya na mtoto ni wewe na yeye alafu Allah atie taufiki, yahibu liman inathan wa yaj'al man dhukura au yuzawwijukum dhukuranan wa inasa, wa yaj'al man yasha' aqima alla ndibona anampa mtakaye watoto wa kiume wake na nampa mtakaye watoto wa kiume peke yake na anamchanganyia wa kiume na wakike yule atakaye na namjali anayemtaka kuwa ni mgumba Baba huyu alikuwa na Subra na kadhaa ya Allah Subhanahu wa ta'ala hakumwacha haku mkewe hakumtukana hakumjejea a kana father alikuwa na Subra Leo Subra hii haipo tena wakati mwingine tatizo inawezekana likawla mume lakini anaeshutumiwa ni mke na kutukanwa achilia mbali huyu aliotelewa kuzaa anayewazaa watoto kike peke yake anakutana na nakma wewe unalipa watoto hakika tu kwa nani ndo kama mweka? Simu mweka kwa raha zako bwana. Wakushtumia wewe wewe au yeye? Mke ndani wamekuja wa kike. Unamshutumu mwanamke unanzalia watoto wa kike, wa kupita maelezo. Sababu ya kupatikana huyo mtoto ni wewe na yeye, aliyomjania awe wa kiume au wakike ni Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ana nalauimi anala, analaumiwa mwanamke. Ibrahimu apo hivyo si yes, kwamba alipata ujana wake wote Ibrahimu hana mtoto na hakupiga kelele alikuwa nasubiri wala kulalamika wala akusema Mwenyezi Mungu nipe mrithi wangu kama alivyosema Zakaria aah kimia baba bora hu. haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala kampa mtoto Kwanza kabla ya hapo unaona ushauri wa mama bora pia. Mke wake mkubwa aliyetelewa pia kuzaa, kazaa pia ashakuwa mtumzima sana. Anamshauri mume wake, "Ah tafuta binti mwingine, uoe upate watoto." Haja kurupuka mume. Ah kashauri Kasauri anapata ushauri kutoka kwa wana mke mta Mungu, akamuoa Bibi Hajara. Akapata naye mtoto. Mke bora ni ule anayependa kuona mume wake ana utulivu wa akili. Anesoma mazingira ya mume huyu, akaona kinachoweza kumtuliza akili yake ni kitu fulani, akamshauri na kumpeleka kule kule kwenye utulivu wa akili ya mume wake. Akimwangalia Ibarahimu umri umeenda, atahitaji pia huyu kumrifi katika baadhi ya mambo, atahitaji pia kumkijana wa kumsaidia. Mie Allah Subhanahu wa Ta'ala mtoto. Oa oh! hapo kwetu hata kama hana watoto. Yaani hapo ukithubutu kusema unaoa hasa akiwa muovu. Muleo unayachungu chungu ndoka atalilia kidogo ata kunununia siku bilizatu maisha anasogea mbele. Sasa ukakutana na muovu. Na majina yao ya ajabu. Mwaje mpaka chumbi siji vitu gani? ukakutana na huyo muovu lakini anahakikisha kwamba wewe hata utulivu wako akili kwamba nao upata watoto wengine a a aende akakuroge akufanya kuwa zeta basi mke bora alitoa ushauri bora kwa mume wake ina wivu sometimes inakuja hata yeye pia alionesha wivu baadaye lakini ana unaonesha ule ubora kwamba anaangalia na kuthamini kile ambacho anaisi kwa mume wake ni niitajio lake na ndio utulivu akili yake mama bora huyo katika mkiwa wake wa mwanzo na ibrahima alayeki salatu wasalamu anapata mtoto katika hali ya utuuzima kabisa mtoto ambaye alipaswa aweze kumsaidia baba yake anakutana wakati mgumu wakati mgumu ana mtoto kashampata mtoto anakutana wakati mgumu mara ya pili Nenda chukua huyo mke wako na huyo mtoto mdogo huyo, peleka jangwani kule. Sawa, mtoto bila shaka kimaumbile ukae naye mtoto wako. Uweze kumbibambiba ukae naye, ufurahie naye, ndiyo mwana tunataka kuja tena utuu zimani, lakini niambiwa mpeleke kule. Anayemwambia gizo hili ni Allah Subhanahu wa taala. Miongoni mwa visa za Ibrahimu, alikuwa hana doubt. Na kile anatuambiwa na Allah, yani hati inakitoa, ikaenda ikarudi. Unajua inakwenda, inawezekana haiwezekani. Niachie kidao. Allah alichokuwa na kimwah anamwambia Ibrahim, baba bora huyo, alikuwa nakitekeleza vile, vile Chukua mtoto mpeleke jangwani. Haya. Allah kanipa mtoto Nishakuwa nisha mtu mzima ko mtumzima, jangwani. Haya, kuna shaka kamchukua mtoto kampeleka jangwani na mama yake mama mtu anaangalia jangwa yuko na mtoto peke yao hawana la kufanya lakini anajua mithali ni amri ya Allah kwa mume wake hana shaka pale hamna maji hakuna chochote anapimwa pia uta wa wa mama wa mama bora hakukurupuka Hakumlani Ibrahim alichouliza tu amri ya Mungu yako akasema ya Mungu basi nenda Allah hawezi kutupa hawezi kwa kutupa, hawezi kutupa. Hawezi kutupa. kabaki na mtoto wake Anatawakali kwa Allah hajui anafanya nini lakini anajua nusura Allah itakuja anahangaika kuyatafuta maji aenda Safwa arudi Marwa aende Safwa arudi mtoto mdogo kakaa Palestina pia anahitaji maji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala analeta Faraja yake kwa kupitia mtoto mdogo kwa subira ya mama yake anayapiga anapiga piga miguu yake palatini anapiga piga miguu yake majini mara maji anachimbuka mama mtu anakuja anayakuta maji anasema zamzamii zamzamii maana kusanyika kusanyika ndio hayo maji ya zamzam mpaka kesho yapo subra ya mama mchamungu Mungu inaleta kija familia bora ni familia Ibrahim sasa leo iki kuwa mama bora zaidi ni kuwa na subra katika ile ile mitiani ambayo subhana wa ta'ala anampa mume mke bora ni ule mwenye subira hiyo na haki akimwona mume kaingia mtihani yeye ndio kwanza kuanza kumlaumu na kumlaani na kusema mabaya na kudai talaka au kufanya matafu mwingine Akuwa hakuwa hivyo mtu aibarakimu bali alisubiri na ne akiwa na ikhlasi na taqwa Allah atamletea njia tu atakumletea tu solution ya tatizo lako. Wa man yattaqillaaha yaj'al lahu makhraja. Anemwogopa Allah Subhanahu wa ta'ala Allah atampa njia kutoka matatizoni. Lakini unapataka ucha Mungu wala sio uchamungu akubahatisha. Ah ah uwe hata kama una magumu vipi simama pale pale utakutana na magumu bila chaka. Na ukiamoa kurudi kwa Mungu rudi kweli kweli na utakutana na mitihani ya kupii mwenyewe umerudi kweli au una kania Ukisimama katika msomo sawa Mwisho atakupa njia kutoka katika vizovu Lakini leo kitanini kidogo tu ima tumezama kwenye shirki au tumezama kwenye utapeli au tumezama kwenye wizi au tumezama katika vitendo vya ajabu wa au tumeruni kwenye maasi kisa Mwenyezi Mungu ametaini kidogo tulikuwa shamba tunarudi mjini Yaani shamba uko kwenye dini huko mjini ni uko shenzini Sasa familia iliyokuwa bora Ibrahim mama anaonesha subra ya hali ya juu na Allah familia bora hiyo haya kasan mtoto wake anarudi anabashiriwa kupata mtoto mwingine kwa mke mkubwa anarudi kukaa na familia ndogo ya mke mdogo akienda kule na akirudi huku kijana kachutuka wa kumtuma naye huku na kule nileta hichi leta kile kachunga fanya hivi anakutana mtieni mkubwa zaidi mtinde huyo baba mwenye subra anatekeleza agizo la Allah. Hakuna doubt. Mtoto alielelewa vizuri na mama mzuri. Anaambia niko tayari katika ile utamkuta na subira, tekeleza alichokuamrisha wa Mola wako. Angalia vitendo vya hawa watu waliokuwa bora zaidi. Ndio leo vitendo vingi vya wahujaji, wanafuata yale yaliyopitika kwa hii familia. Baba yuko tayari kumchinja mwana. Mtoto yuko tayari kuchinjwa kwa sababu ni agizo la Allah. Mama yuko tayari na kwamba midhali Allah ametaka na hatanaliwe. Watu wamemridhia Subhana wa Taala katika mtiani mzito wa wa wa, wa mwisho katika uzito wake. Mtoto wenyewe mmoja usakuwa mtu mzima kuna ile wala lile unatakiwa umchinje. Lakini uko radhi. Mama yuko razi Mtoto yuko razi familia bora hiyo nini kwa sababu gani ni familia bora ina malezi mazuri ni familia bora ilioneleka katika malezi ya sawa inayofuata majizo ya Allah subhanahu huwa ta'ala na sisi tunatakiwa tuuige familia hii kwamba msingi wetu wa kuendesha familia iwe ni Qur'ani na sunna ya Mtume Muhammadin tukiiga familia bora kama ige leo familia katika familia zetu tunajijua uko ndani tulivyo kila mmoja natafurani lake. Kila mzazi anamzidi mwenziwe kwa machafu na maovu. Watoto wanachoisoma ni uchafu na uovu. Hakuna ambacho nitija katika familia zetu. Mbaya zaidi tuko ndani ya mfumo wa kibepari, uovu ndio wema na uwema ndio uovu. Wameivuruga nidhamu ya kijamii mpaka nidhamu haifahamiki tena. hafahamiki nani mwenye kauli ya mwisho katika nyumba? Mama na kauli yake, mtoto ana kauli yake, baba hana lake. Familia zimekuwa kama samaki tambare. Baba ana ndevu, mama ana ndevu na mtoto pia ana ndevu. Sisi <coughs> tunataka turudi kwa sababu tuna tunapa Tunapokuangalia, tunapokujifunzia, tusiende tu kwa sababu wanadamu wanataka. Tusiende tu kwa sababu ya wa kishenzi yamepanga hivyo hivyo. Leo katika mfumo huu wa kitakuti, umekuja kusema eti yuhariruna al wanampa uhuru mwanamke. Matoke yake wamemharibu mwanamke. Uko Ulaya wanakosema kuna uhuru wa mwanamke, ndio kila siku tunapokuenda kwa Mungu, Uingereza kuna matukio kadhaa. ima sio kama sio kupigwa na kuvunjavunjwa ni kuua wa mwanamke. Ndio wao wenye uhuru huko. Mwanamke kadhalilishwa, akafanywa kuwa ni rudi ambalo hali ni thamani. Wakati ana fikra chafu ya kuwadanganya watu kwamba Uislamu labda unambana mwanamke na kuna wajinga wakakubaliana na hilo. Hadi yakua Uislamu ndio umekuja kumpa hadhi mwanamke. Umekuja kumfanya kuwa ni queen, ni kiumbe bora zaidi. umekuja kumtengeneza, ma, kumtengenezea mazingira bora ya kuishi duniani. Ni mtu wa kusimamiwa na kuishi maisha mazuri kuanzia aliwa mpaka anakufa anazaliwa huko chini ya mikono ya babake ana au, wazazi, au walezi wake anatoka pala kwenda kuna ulezi waume wa mume wake mume wake amefariki au alimwacha na katika ulezi wa wazazi wake anatizamwa leo hali iko hivyo leo amepewa wa mapembe watoto kule Ulaya ndio kabisa na tunaletea ujinga huu kwetu na sisi usimchape mwanao Ukimchapa akipiga simu 001 unakuja ukamato apele kwa gereza nikitomempiga mwanao tena unammpiga kwa jambo la kipuuzi na lakini jinga akafanya eti usimwajibishe. Leo ndo wanadamu mfikia hapo matokeo watoto wamepanda wamepanda vichwa vya wazazi wao. Wanafanya uchenzi na uchafu mbele ya wazazi wao. Usimwambie chochote. Sasa tukitaka kujifunza familia bora ni vile ya Ibrahim. Wanaonesha msimamu wa pamoja kila mmoja alionyesha msimamu wake katika kwake Wanaonesha msimamu wa pamoja alipokuja ibilisi na kutaka zaini wasitekeleze amri ya Allah subhana wa taala watu waliisimama katika wa mmoja baba mtu kampige ibilisi mawe mtoto mtu kampige ibilisi mawe na mkewe pia kapiga mawe hii ndiyo familia bora kosi tukita kujifunza tujifunze namna gani ya kuendesha familia na hakuna namna ya kujifunza isipokuwa ni kuangalia familia kama hizi na vile alivyo tupitisha mtume Muhammad sallallahu alaihi namna ya kuwalea watoto na namna nzuri ya kuwalea watoto iko wapi mtoto mdogo mlee kwanza kwa unyenyekevu nafsi yako wewe mwenyewe ajifunze kutoka kwako mtoto anajifunza kutoka kwa mzazi kivitendo kabla ya maneno mnaushuhudia mnao ibada majumbani vizuri mnashuhudia watoto wenu wadogo wanaanza kutambaa pia nao wanaswali swali ndivyo hivyo utamkuta kwenye kimtsara take naye ana swali Anas, nini ajui yeye ba, ba, ba, ba, ba, baba baba swali kwa sababu kamuona baba yuwaswali, kamuona mama yuwaswali akianza kusema ndio hivyo hivyo utamsikia akisoma Qurani akisoma hadisi, akisoma azkari kwa sababu amekuona unafanya kwa mwenyewe ukae vizuri kivitendo mtoto ajifunze kutoka kwako. Lakini leo watoto wetu sisi hawajifunzi mazuri kutoka kwetu. Mtoto anajifunza kwa mama yake kumwaga razu. Tupika unaanza mtano mtaani akuta mtoto kimebiniwa tako hivi namna hii. Ukichunguza mama yake ndio anafanya kwenye harusi. Sasa hivi endo mtoto wajifunze kutoka kwako. hakuna mtoto wa kwa babake anapata akili hana discussion anayosikia kutoka kafikia masikio ya babake zaidi ya kumsikia babake akiwasifu wapiga pijam, wa mpira au wakioana kwenye bao au akifanya vitu za kijinga jinga ba kasa mtoto hapa an, anajifunza nini kutoka kwako ma kila akirudi anakuona wewe miguu juu wewe una vitu vyako tunazivitizama akiyapiga jitopu anapoona una sigara akitumbukia huku anaona una bembea akija hivi subhana al-maliki anajifunza nini huyu mtoto kwa lakini akiamka kiaa kwenye Qur'ani, kwenye msala, unafanya hivi ukirudi msali unasimamia mtoto anajifunza hapo. Ndivo alivyojifunza Ismail kwa wazazi wake uleucha Mungu kwa sababu walikuwa yako hivyo. Kwa, kwa hivyo familia bora hii ndiyo kelelezo ta Kuna vitendo vingi mbele ndani, kuna makamela Ibrahimu, kuna kuchinja, kuna safara Marwa, kuna hayo maji unaokunywa Timbo lake ni kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa Ismail na matendo kadhaa. ني قصاب يا بارك الله لي و لكم و الجميع المسلمين والمسلمات فيا فوز المستغفرين و نجاة التائبين استغفر الله انتم موطنون بالاجابه الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاه والسلام على مبعوث رحمه للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا تكملييا خطba yetu kwamba ibada ya haji ni kielelezo cha familia bora kwa sababu ya matendo mengi ambayo yamo ndani yanatokana hii familia bora familia Mtoto huwa ni msikivu sana kwa baba yake. Lakini pia baba huwa napenda kusikia ushauri wa kijana wake au binti wake, kwa sababu kamlea vizuri, akili yake ni nzuri, mentality yake ni nzuri, anachotsema kinamata Kwa hiyo atataka kumuuliza na kumshauri na kadha. Na mtoto ataliaacha lolote zile, hasa kama nalipenda midhali baba akamwambia aliache, midhari midhali baba akamwambia aliache, ataliacha kwa sababu anafahamu upewa wa baba yake ni mkubwa na ni mzuri na hawezi kumwambia afanye vitu vya kipuzi na huo pia ni mfano katika familia hii hii. Na Beberakimu baada ya Ismaili kukua akaoaa. E mario mke wa kwanza hayupo. Aliverudi kaoaa, alhamdulillah. Mwanaume anaweza kaoaa. Japo ule labda ule uswahili lakini kisheria kijana wako akienda huko akarudi ameoa wala hakuna shida. Wala usianze ugomvi nitakutenga na nini kama baadhi ya wajinga huwafanya hivyo. Ah ah kisheria hajabano yule kwamba lazima akwambie wewe uh -uh. yule kule ndi anatakiwa awe na walii na walii akubali basi yeye anaweza kaenda akamuona nafaa kaao akaja akamwambia mke wangu isiwe shida na hapo ndipo shetani huwa anawashezea watu yani mtu akiroa akaja akatoa taarifa nimeoa hapo ugomvi unaanza bila sababu za msingi lakini lakini huyo huyo akaja na malala wake akamwambia dad this is my boy, my girlfriend na na na kizunguzungu hili. Ah sawa. Karibu dada, karibu. Jisikio huko nyumbani. kwenye nyondoo anajitia wazimu. kwenye mzinifu una shida. Mbaya zaidi hawa tutohiki ambao wanapaswa wafanye mambo yao mujibu wa mwelekezo ya Uislamu lazima yapite chini ya walii wake. Hawaolewi na wakija na, na mabwana ma, ma zao watu wanaridhia. kisa labda anaita pesa, kuna kijari anacha nyumba kakarabati basi. Ibrahim kaja Ismaili kaoa kaja kamkuta mke kagaongaodi ka kasunguliwa kazungumza hapa na pale baba na akili zake akamhoji logically Ibrahim toka alipokuwa mdogo alikuwa ni mtu mwenye akili sana mambo yake anafanya kwa akili ya hali ya juu sana angalia hata alivyovunja masanamu akio bwana mdogo alitumia akili ya hali ya juu sana navunja na acha kwenye ili sanamu kubwa akileta kelele taambia muulize ni yubwana mkubwa kalasi sasa alibofika pale akamulita vivi maisha yenu hapa nyumbani mke kasema ah sisi tuko hivi saa kuna viki kuna tabu, ya ndio hivyo tu tunasahimili hamna namna akasema ah sawa busura alivondoka alipotaka kuondoka akamwambia mume kwa akija mwambie nimekuja nimwambia ne abadilishe kitafa cha nyumba yake Kando kaja Ismaili kaja. Ah bwana kaja mtu mmoja ikoje akambia yuko hivi na hivi baba yule. Eh eh kasemaje? Nilimkaribisha na nini lakini mwisho akaniambia niwambie ubadilishe kitasa cha nyumba yako. Ah inshallah. Baada siku nzero nimekuacha. Nimekupata laka ya, yule ni baba yangu na akakwambia ni kuache. Kama kuacha kwa? Kuna kuna baba wakikwambia muwache mkeo natakiwa muache. Si baba wote lakini. Sima baba wote. Eh. Ni baba mchabungu Mungu, ana elimu, anaona hapa hakuna mustakbal, hapa mke kasapotea katika maelekezo, huyu humke amfaya atampeleka mwanangu motoni, maana wa kuna wake wanaopeleka waume motoni, tena wengi tu. Na ndio maana Qur'ani kuna wengine ni maadui na tiwatahadhari. Hata baba mwenye uona huyu muache huyu. Muache kweli? Lakini sima baba wote. A ah a. -ah. baba wote. Sasa baba yule alikuwa kimwambia mwanae amwache mwana alielewa huu ni baba na uelewa ubaba wake anaujua na hadhi na heshima yake na ukaribu wake na Allah anaujua mpaka baba kuniambia hivi kaona hapa hakuna mke kwa sababu malezi aliyolelewa ismail na mama yake ni malezi ya mama mwenye subra ya hali ya juu alikuwa hamnunguniki mume wake kwa lolote wala hashtakii lolote katika maisha kwa sababu anajua kila kinachoundeshwa ni kwa yale aliowapanga Allah subhanahu wa ta'ala ni kadhaa kwa hivyo kama ni kadhaa siwezi kumlaumu mume kwa sababu kuna njaa kuna itch ya kunjia uwezo wake amehangaika kwa uwezo wake mwisho wa juhudi zake hisi ndio atakapata kaleta hisi ndio kaniletea hichi ndio tumetoa tumekula hiyo ndio mwisho wa juhudi yake nikimlaumu maana ninataka kumlaumu kwa sababu Mungu aliyemuumba kwa nini amempa kidogo sasa huyu anayetoa alawama huyu mwisho wa siku tamaa itakuja kuchukua nafasi atakuja kutamani vitivo atakuja kumpeleka mwanangu sipo badilisha kitoka cha nyumba yako ismaili kamwacha mke wake Kau wa mke mwingine Mambo yakaenda machiku yakaenda akaje Ibrahim siku nyingine kaba ongea pale na karibu salama azima kakaribishwa Kama kawaida Pana mke alipomkaribisha tu kamwepia kitu maana sifa mwanamke mkarimu ukitaka kumjua ukiingia ndani ya nyumba yake hakuulizi nikupe nini Ukiona nakuuliza nikupe nini mchoyo huyo analeta kilichopo kama amna kabisa atakuletea maji. Hakuulizi nikupe nini? Hakupe nini vipi yani? Kwani ulikuwa na hadi kwamba ukija pale upewe nini? Weni ni mgeni unatakiwa ukirimiwe. Ukiingia ndani kilichopo ndo atakuletea. Kuna chakula atakutengea pale. Kuna sijui juisi kaandaa. Maana kile kilichoko ndani ya uwezo wake. Ukiniuliza ni nikuletea nini? Ana sema niletee mbuzi utaletea. Na niki. a nise Nataka kitu fulani. hakima umu ndani utafanyaje? Kwa hiyo uwezo kusema nikuletee nini? Nikuletee nini? ima unataka kumskimiliza nje mtu, ima umpime, ni mroho ni nini ana na nini? Kuna fikiri nyingi mtuweza katafsiri Kwa ni nini aniuliza nikuletee nini? huu ni muda wa mchana, nimekuja saa 8. Muda wa saa 8 majili ni muda wa kula kama chakula kipo niwekea lile. Au kilichokuwamo ndani huna kabisa ataleta maji. Kwa lipofika bei barakim kaka pale kawekewa kilichokuwepo kisha kaendelea kuzungumza naye vivi hali zenu ah ha, mashallah tuko vizuri alhamdulillah laantubarik na hivi kaeleza sifa zema hala khairi bwana mimi naondoka akija yule bwana amwambie nimesema akikamate vizuri kitasa cha nyumba yake alipokuja akauliza he kuna mtu mmoja kaja yukoje aka baba huyu kasemaje akasema nikamatwe vizuri kitasa cha nyumba yangu asala tuendelee we kuishi wewe mke bora hii ndiyo familia ambaye baba anaweza akamchagulia mtoto mke wa kuoa na mtoto pia anaweza akapeleka wazo lake kwa babake yake ninataka kumwoa fulani. Ya ni fulani We wewe umenizao umewahi kuona ya dunia una maarifa anamshauri mwana babake ninataka kuoa lakini nilompenda hata mfulani We babangu unaonaje Pana nifaa lakini pia upate mtoto mcha Mungu mnataka kushauri eti Hawa sikuizi shamtia mimba na watoto watao wili kuna ushauri gani hapa atakuja kutaka ushauri wa kata sharia haribu Utamungu lakini hawa hizi washapika wakapakuwa wakawa wataenda Hata kushauri nini Lakini kijana mtamungu hata uona zakamchagulia lakini anaweza akawa wameona mahala sab kila mtu anaona na kila mtu anavutiwa na yote kwa sababu zake za msingi na ndio mwanawe zungu alipotuumba yani wewe unavyoona ni tofauti naavyoona mimi wao unavopenda ni tofauti naavyopenda mimi we unaweza una kaona labda mwanamke ukipata mwashala mke mnene utastafidi utastarehe ndani ya nyumba yako raha mwenyewe mtu mwingine akisema ah kubana na banana kitananisha nini nataka kifidodido haya ndivyo tulivuumwa siee sawa Baba mwenye akili timamu humchagulia kijana wake mke mzuri au humshauri au humwelekeza bwanae ushafika wakati wa kuoa eh basi mwanamke aliokuwa bora awe na hiti na hiti na na awe na tabia hizi na hiti na hiti na hiti na wazee wa zamani walikuwa na ilmu kubwa sana katika hili kuliko leo walikuwa wanakuambia usiende kwa kuoa familia fulani kuna ila ambao wameziona sasa kuna vitu vingine unajua vina urithi wanariki sana wale ile familia bwana midomo yao hawaiwezi na kweli mtoto akizaliwa hata kama atakuwa mezaliwa kumi naizakana wawili akabaki wana ustarabu lakini hawa wanane watapita mule mule kwenye ndimi za wazazi wao pale usiooe sababu hatuwezi kuendana na watu wa midomo yao familia fulani bana wavivu sana kwenye ibada wale familia fulani bana wanaendeleza mambo ya kishirikina wale. Yaani walikuwa na vitu vyao, kaowe semu fulani, wanapigejezo vyao pia. Afya nguvu za Mungu, uelewa na kutukwa maivyo. Kwa hiyo mtamungu anaweza kumshauri kijana wake kama ambavyo Ibrahimu alivyosema, akamchagulia mke lakini badilisha kitasa. Manake uumize kichwa, utafute mwanamke ambaye anavigezo mwenye utamungu, Subra, na anaweza kuendana na katika hali yoyote iwayo. Tafuta wanamna hiyo ndio mamako walipokuwa sioni mradi umchukulie watu wakati wao haupo kakupa mgongo huko nyuma anakungata meno anakusema anakutokana anakujaje anakufanya kila maudhi kisa tu kuna mawili matatu hujamthibizia na kawaida narudia tena hata katika kutuba asubuhi nilizozungumza huwezi kumrithisha mwanamke muovu na malizia kutuba yangu mwanamke uovu huwezi kumridhisha mwanamke uovu, muovu u, mke muovu huwezi kumrithisha ikiwa Mungu aliyemuumba hawezi kumrithisha wewe utaweza Kapewa nyusi nzuri anatoa. Anaweka daga. Kapewa kuta nzuri anatoa. Anaweka za shetani. Amepewa rangi nzuri ameharibu. Anazo tatu. Juu moja, katikati nyingine, chini nyingine. Amekuwa kama mbuzi, amekuwa kama anakuwa kama nzizi nani, anakuwa kama ndizi ilio, ilio, ilio ile ziotomwa Kapewa nywele nzuri Mungu ndiye aliyomkadiria hizo za kipilipili safi mashaallah hahangaiki na shampoo angaiki kutikisha kicho kama mtu ambaye na wazimu au kama kicho kinamuuma wakati mwingine wala akifanya hivi sio starehe mauvu ya nywele Mungu hajakutaka kukupa mauvu kakupa za kipilipili unatabu na mtu anaona pia hasifae kaweka kwa marehemu makatani Sasa hiyo alo hawezi kumtimilizia wewe unaweza Utamuoa unasema mashaallah nitajitahidi. Haya, una pesa. Unampa pesa. Alikimpa mgongo anasema ah ana kitabu huko, na kibamia haniwe. Anatafuta chisi hana pesa. Make ulis spaki anachinda jimu, ajui kutafuta hela. Haya. Ataenda kuchepuka na mwenye pesa kwa sababu wewe huna pesa. Mke muovu huwezi kumrithisha Unaanzaje kwa mfano? Ukimhurumia ukampenda kwa mapenzi yote anakuona mgwege. Anataka apigwe pigwe, pigwe vibao viwili vitatu. Ukimpiga ukamuumiza anakupeleka kwenye dawati la kina mama. Hekisa una yuko kama kikwa hapa rafiki yangu. ukitia hapa fu muda dakika mbili hicho. Kwa hiyo Ibrahim anamwambia mwanaye badilisha kitasa cha nyumba Kwa hiyo mwisho wa hotuba yangu familia zetu sisi katika ibada haji tunajifunza katika matukio matukufu yanayofanyika ndani ya ibada ile iliyotokana na familia bora na sisi tunapaswa kutengeneza familia bora wenye familia zao waziengeenge vizuri na hakuna msingi mzuri wa kutengeneza familia bora kama huto kiangalia vizuri sana kitabu cha Allah kikawa ndio dira ya maisha yako na sona ya Mtume Muhammad na si kufata fikra za kimagharibi za kishetani la huwezi kutengeneza familia bora kwa iliwe wa bora wewe na familia yako mwende janna lazima muangalie huko wenzako walipita vipi ili na wewe hupita vipi mkutane na familia yako janna kwa aliyeko na familia yake abanishe muelekeo na muelekeo wenyewe ni kuifanya Qurani ndiyo rabi'a qulubina ndio nyelezi wa nyoyo zetu Wasifaa shifa asudurina Qurani alkarimi tumegeuka upande wa pili tuna sunna ya mtume Muhammadin lakini tukiangalia vyama vya kisiasa vinatuelekezaje, maneno ya wanasiasa, katiba za watungaji, walevi, marehemu waliopita, hatuwezi kutengeneza familia bora. Natengeneza familia bora kwa mw, wa misingi ya wanadamu, lakini si kwa misingi ya Uislamu. Wale ambao wajaingia katika ndoa kofu ya Allah iwe kubwa, watafuta wake waliokuwa bora na wa, wa, wake pia waombe dua Mwenyezi Mungu awaletewe wa ume waliokuwa bora. hapo natatengeneza familia iliyokuwa bora zaidi japokuwa pia upande wa pili wanajitihada kubwa na watawaka kwa Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie sisi na watoto wetu wote tuende peponi tukakutana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwisho kabisa leo ni siku ya Aid. Siku ya Aid ni tufurahi wenye kuchinja wanachinja kinja wasiweza kuchinja wasaidio na ole kwa mana kuna mafakiri kuna mayatima kuna wajane kuna vikongwe wanahitaji na wao hizi siku za kuchinja, ni siku za watu kula nyama alhamdulillah je mama ya kuwa yakua tunachinja tunakula huko waliyo nyuma walikuwa wakipita walikuwa wakichinja hawali wanaichoma ile kurban basi au washirikina huko Sri Lanka na wengine wanaweza kachinja tangombe sita wakawaacha hapo wakaondoka zao sisi alhamdulillah kwa dini safi kabisa tunachinja na tunakula. Kwa hiyo amkumbuke ambaye hajachinja. Umeweza kumpelekea nyama akapike mwenyewe, falillahilhamd. Hujaweza pika ampelekee. Hii ni siku ya furaha. Tufurahi wote, tusiwa binafsi. Leo magharibi umetupa tumekuwa binafsi wazee wetu zamani matukiwa kama walikuwa na kapa moja wanakula pamoja wanachinja pamoja walikuwa bado na ile hofu na mapenzi ya jamii moja leo mambo yamekuwa sipo watu nijifungie majumbani mtu akigonga oji mtana mtu mlango kana kafunga amwambieni sipo dini nini, nini? sikinyeshi tu hicho ndugu yangu shida ni nini nani alikula hakula tena labda maiti mahitindo akila akifa hali tena lakini we kula mbuzi mzima utakula tena kama si hivi basi baadaye furahi na lakini mwisho kabisa tuna ndugu zetu katika wakati mgumu sana duniani imaona uwawa kwa makombora na mabomu huko suria au wamefungwa na wananyasika vibaya sana kama ilivyokuwa turkmenistan huko mashariki au yuri china huko au wanakufana na njaa kama ilivyokuwa Yemen au wananyashika kama ndugu zetu wa Obama na Kunjireko au waislamu wenzetu mashariki na magharibi ya dunia wako magerezani bila hatia tuna wengi katika jamaa zetu hapa ndani ya hapa ndani na nje huko wamejazwa magerezani kwa tuhuma za kipuzi na za kijinga zilizoletwa na Marekani tuhuma za ugaidi atusemwi muislamu kama hawezi kukosea anaweza kukosea akikosea utaratibu wa izima hukama na katiba zake na kanuni zake zilizopofu. Isipite na mbili afikishwe mahakamani. Ndivyo sivyo. Lakini leo kuna waislamu wezetu wa saba. Wao ndani ukiuliza udhalili haujakamilika utakamilika lini Kama hujakamilika muate huru. Alafu pelela si uko nchini mwako hawezi kimbia. Poleereza, ukiona okay, umepata ushahidi, mchukue, mpeleke mahakamani, mfungirie, mstaka akishia kutana mastaka, mastaka fungue basi. Mwaka wa 7 wanazuoni na Waislamu wa, wa kawaida zaidi ya 200, wanahangaika tu. Ache vipi? Tuna wengine katika harakati hizbu Tahariri, Sheikh ramadhani al Waziri mkani ya Omar Gongo na wengine. Mashariki na Magharibi ya dunia, wako ndani hoja ya msinga, haijulikani kosa alibilikani mpaka kesho palezuna hizi ni dhulma pia lazima tuzungumzie familia inaumia mwisho jana familia mke wa Sheikh Muslim Ali Zanzibar na wenzake wa wamewaomba waislamu mwasaidie hali ni tete familia zimeangamia familia zimevunjika watu wamefidiwa wengine wamekimbia familia mashaka juu ya matatizo si leo tunakula nyama tunafurahia lakini wenzetu wana wakati mgumu huu muda tuumie kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala awafanyie waislamu wenzetu wepesi katika wale mazigo yanowafika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 فرض الله عن الخلفاء الراشدين وهم الكثيرون منهم ابو بكر الصديق رضي الله وعمر الفاروق رضي الله وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وعن الذين بقوهم الكثيرون عن اصحاب رسول الله أجمعين وعن الذين تبعوهم باحسان الى يوم الدين اني داعف امنه Allah tunakuomba utufanyie pesi katika mazito. Amen. Mwenyezi Mungu anatujua vizuri sana madhaifu aliyokuwa sisi tupe nguvu ya Allah. Mwenyezi Mungu kila haja ina katika umma wa Kiislamu unayojua ya kesiri vunje ya ya asiweze kusimama. Allah tunakuomba kama alivyokuomba Nabii Isa akaweze kuepukana balaya balaa kuangamizwa na mayahudi na si tuangami, tu, tunakuomba tu utupe neema na baraka zako tuweze kuepukana na maangamizi kutoka kwa Yahudi. Hakuna mwenye kuombwa isipokuwa ni Ar-Rabbul Alamin. Wewe ndiye unazuia kisu kupita katika shingo ya Ismail. Wewe ndiye uliozuia moto usimuunguza Ibrahim. basi tunakuomba pia uzuie vitimbi vya makafiri dhidi yetu ya Allah. Hakuna mwenye kuombwa isipokuwa ni ya rabb alamin Unao waja wakowema wema katika zama na zama ya Allah ulimnusuru Musa kutoka na vitendo vya farao ukamnusuru Muhammad katika vita mbalimbali kiyo mabadiri ukawanusuru baada ya hapo katika vita mbalimbali ya Allah ushindu pia kutunusuru kutoka na madhila tuliyokuwa nayo inawezekana kwa vitendo vyetu ya Rabbul alamin hatuna sifa ya kuweza kusamehewa makosa yetu lakini tunakuomba basi nitakabali dua zetu kwa sababu ya baraka za watoto wadogo takabali dua zetu kwa sababu ya acha Mungu aliyepo katika sisi takabali dua zetu kwa sababu ya viumbe wengine wasiokuasi. Takabali dua zetu kwa sababu ya utukufu wa Qur'ani. Takabali dua zetu kwa sababu ya mema ya wema uliotangulia. Ya Allahu ya al-Jalali wal Tunakuomba hakuna mwenye kuombwa si ni wewe. Ndugu zetu katika magereza wapemgufu waweze kutoka na katika familia zao. Wenzetu wanakufana njaa yemeni wape wapata ufiki wapate chakula ya kushiba tum, ya kushiba matumbo yao. Walio katika ziki na tabu ya vita mbalimbali kama siria na kwingineao na taufiki waeweze kurudi katika amani yao uweze kutureeshia dola 8 tuweze kuishi maisha uliyotaka wewe na sunna ya mtume wako tuweze kuhukumiana kwa kitabu chako na sunna ya mtume wako uweze kuturidhia katika dunia yetu na akhera yako Allah tujalie musho uliyokuwa mwema Allah tujalie musho uliyokuwa uliyokuwa mwema Allah ukijalia ukiwa metupa mtihani mas tupe uwezo wa kuushinda mtihani ule Mwenyezi Mungu mtihani yote unaotujalia katika maisha yetu tupe uwezo wa kuushinda mtihani hiyo utupe moyo kwa kinai katika kile unachotujalia utupe sikilio kuwa halali ya Allah ikiwa lisikio yetu iko mbinguni iteremishe ikiwa iko ardhini i ikiwa iko mbani kurubise hakuna mwenye kuombwa isipokuwa ni wewe we umeenda kuendo mmiliki wa hazina zote za mbinguni ardhini Allah tunakuomba hakuna mwenye kuomba isipokuwa wewe ya Rabbul alamin makafiri wako juu yetu kwa nguvu zao ya Allah lakini wewe uko juu yao kwa sababu wewe umewaumba tupe taufiki ya Azal Jalal wal Ikram Mwenyezi Mungu tufanyie sahali katika idi yetu utujalie uchamungu katika idi iyeto utufanyie pepe katika idi yetu utujalie teteta kufika idi nyingine tukiwa afya na salama utakemfisha miongoni mwetu katika kipindicho basi mpe musho uliokuwa mwema umpeleke jana akakutane na mtume wako akutana wema katika wema aliotangulia hakuna mmoja kuomba ربنا هب من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وجعلنا سببا لاعاده من جديد يا ذا الجلال والاكرام محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين واقم السلام الله الله الله